Poezis Ion Hora Priciasna Îmi văd în pâlpâire anii și chem din urmă, Iar și iar printre luminile de ceară. O, Eli, Eli, lama sabactanii! Și grei de-atâtea gânduri stranii îi strâng în fiecare seară, Nici o fărâmă să nu piară. O, Eli, lama sabactani. În fața lor să-i număr banii când vameșul va sta să-mi ceară printre luminile de ceară. O, Eli, lama sabactani. Ion Hora Sufletul îmi arde în fum Doamne, dăm puterea să mă văd cu silă Nu-mi ierta ce însumi n-aș putea să-mi Sufletul îmi arde în fum ca o feștilă Și de azi încolo totul E incert, dă-mi o sânda mie, moartea dacă-i dreaptă, ori singurătatea cu uitarea ei. De la tine numai viața mea așteaptă să mai razem gândul unor ani mai grei. Să plătesc, mai cerem. Altfel se destramă tot ce ai pus în mine Și mi-ai spus că-i bun. Vame și sunt dreptul podului de vamă Și pe mine însumi pot să mă răzbun. Ți-am mai scris și în alte zile această rugă. Vorba se repetă, gândul meu la fel. ceasul e greu și timpul nu mai vrea să fugă. Eu să fiu acela, să mă îngrop în el. Suflu lumânare, chem să vie visul și aștept puterea ta. Și îmi spun în gând, Doamne, fim în cale când mi-e greu, trimisul cu pedeapsa întreagă. Drept, străfulgerând. Ion Hora. Să te văd, mă tem. Doamne, în această seară rugăciuna mea păgână se întoarce la minunea unor chipuri mai mărunte, până la un fir de iarbă care o fi să mai rămână când vei trece și spre mine fața ta o să se încrunte. Poate ți-am călcat hotarul cu un gând mai fără noimă. Poate mi-am uitat credința și mă întorc la ce mă doare. Poate un blestem din urmă s-a stârnit și ca un roi mă fugărește peste șanțuri printre bulgări și cotoare. Să te văd, mă tem. Să caut parcă numi la îndemână. Vorba ta în care-i spusă și îndurarea durarea mea de acum. Și-aștept o zi mai bună, Dacă o fi să mai rămână Câte ceva prin grădină După ce se lasă bruma. Dacă tu ești cel din toate sunt mai singur ca oricare, dintre cei luați cu turma printre neamuri să te poarte. Și încerc să văd o urmă tălpitale pe-o cărare, ori în cupa ce mă așteaptă când o fi să iau de toarte. Ion Hora, când pomenesc de tine. Încă mai știu cei drumul cu praf și nesfârșirea, Să mai pornesc prin lume să caut ce mi-ai spus, Când tu veneai din toate și eu de nicăirea, Într-un hotar de nimeni lăsat, și presupus, încă iubesc în trupul femeii pe satana Și deseori întârzii în ce mi-ai dat să fac Fără să cred minciunii or să-mi tărăsc sutana De când cu întâmplarea din rai de sub copac Când pomenesc de tine, când caut să mă poarte pe alte drumuri pașii cât mă mai țin, și ei. De ce n pedepse numai să te găsesc și în moarte? Și nu mi spui bucuria făpturii mele, cei? Ori poate eu sunt orbul, când alții văd altceva, în ce ne-ai dat stăpâne, și în ce ne să fim. Neocoliți de patim, și chinuiți de Eva, și roși de gândul cum că ne-i dat să și murim. Dacă te rogi și acum să vii, și înastă seară, vreau să mai stăm de vorbă, că singur mi-urât, de când în mine însumi duc marea ta povară. Eu, umbra ta. Și praful, și poate nici atât. Să-mi spui de câte în lună și în stele de se poate, De ce ne mai așteaptă în mileniul pipăit. Tu singur nile numeri și le cunoști pe toate, Ca păcurarul turma la noi pe continit. Precât mă duce mintea, eu ți-aș putea răspunde, la tot ce-ar fi Și acum dacă ai veni să-mi spui Cu frica ceia surdă Ce în carnea mea se ascunde De care nu pot spune altcuiva Nimănui <trui>